Pista 15 Mișcată de fidelitatea cu care Ruth ne scria, ținându-ne la curent cu întâmplările mici și mari ale existenței ei, ne uitând niciun Crăciun fără un pachet cât de mic, mama i-a scris toată viața. De trei ori s-a dus în Israel să-și vadă părinții, de trei ori a trecut Ruth să ne vadă și pe noi. Era îngrijită, cochetă, plină de bijuterii, dar nu mai avea nimic din exuberanța și din veselia de altă dată. Mama cu toată viața ei de lipsuri și de muncă în care, din 24 de ore cât are ziua, nu cred că dormea 5, părea cu cel puțin 10 ani mai tânără decât Ruth. Ultima dată a fost în țară în luna când a murit mama. Părinții muriseră, Adolf murise Rudy, cu nevasta și cu copiii lui, nevastă canadiană și copii canadieni. Smarandă. În Canada, nimic nu e ca la noi. La noi, copiii merg la părinți și părinții la copii oricând. Nu doar la sărbători cu invitație. Atât sunt de singură și fără niciun rost. Stau de o viață aici și n-am o singură prietenă ca tine la care să-mi descarc sufletul. Și la o prietenă aici, tot cu invitație te duci, nu ca la noi. Noroc că e o comunitate românească destul de mare, la Montreal. De când am îmbătrânit și nu mai am ce face cu timpul, mă duc în fiecare duminică la biserica românească. Mai schimb și eu o vorbă când mă gândesc la Viața mea, una peste alta, mi se pare totul o păcăleală. Când am condus-o ultima oară pe rut la aeroport, sărutându-se la despărțire, și ea și mama au izbucnit în plâns. Măcar de neam mai vedea smarandă și nu s-au mai văzut. Scrisoarea prin care eu o anunțam pe rut de moartea mamei, cred că a făcut cruce pe drum cu cea prin care îmi anunța rut moartea mai Rut Rut. Au murit la două zile, una de alta. Mamă, ce prețuiești tu la rut, că mie mi se pare foarte superficială. Prețuiesc ceea ce trebuie să prețuiești la un om, ce are bun. Mai întâi, nu e superficială. Este o fire exaltată, lucru rar la o vrei, care sunt oameni foarte cumpătați. Multă lume a suspectat-o de ipocrizie, iar tu o suspectezi de superficialitate. E numai exaltată, victimă a propriei firi. Și exaltarea asta, acum o tolerezi tu, un monument de echilibru? O tolerezi fiindcă e compensată de o iubire adevărată pe care Ruth o are pentru mine, de când ne știm. De data asta, Ruth este fica rasei sale, are vocația prieteniei. Pawele. De 5 ani n am mai vorbit amândoi, iar acum mi-e și rușine de cât am sporovăit. Îți spun atâtea lucruri care n-au de ce să te intereseze. Când îți povestești viața, nu faci însă o selecție artistică, selecția personajelor și a monumentelor cheiei cum face sau cum trebuie să facă un romancier când povestește o existență. Nu disciplinezi vocarea. îți spui și tu viața. Nu trebuie să disciplinezi nimic. Toate întâmplările și toate personajele pe care memoria le scoate la suprafață când ne povestim viața, toate au întâl. Prin fața mea, de când te ascult, au trecut fapte și oameni care la vremea lor au însemnat ceva pentru tine. A trecut deci o parte din tine, partea din noi, pe care nu o fac alții. A trecut prin fața mea o epocă pe care eram prea mic ca să o înțeleg. Nici eu nu sunt ceea ce se cheamă un mare martor al acelei epoci. Sunt un martor minor și nu numai din cauza vârstei pe care o aveam, ci pentru că n-aveam acces decât la evenimentele omului de rând. Sunt deci un martor minor al unei epoci majore și grave. Uneori, un amănunt dezvăluit de un martor minor luminează un proces mai mult decât toți martorii la un loc. Avea acces doar la evenimentele omului de rând. Cred că într-un proces istoric, cel mai important este omul de rând. El suportă istoria. Lui se reproșează că nu o înțelege când ea este de neînțeles și tot lui îi se explica apoi că avea dreptate să nu înțeleagă atunci când ea se petrecea. Este ciudat cum fiecare moment istoric se crede absolut și infailibil, cum crede că trebuie să anihileze tot ce a fost înainte și cum crede că viitorul nu poate fi altceva decât transformarea sa a momentului dat într-un perpetuum mobile. Pentru că de multe ori, cei care au acces la eveniment, de pe altă poziție decât a omului de rând, se autoabsolutizează. Nu pot concepe realitatea în afara propriei concepții și în loc să se adapteze ei la realitate, adaptează realitatea după ei și omul de rând are tendința să absolutizeze momentul istoric. Imaginația lui, de fapt, nu poate concepe viitorul. Pentru omul care în 50-53 umblan loden, lodenul este haina pe care imaginația lui nu mai poate dezbrăca. Imaginația lui nu concepea că peste 20-20 și ceva de ani aveau să apară buticile, că lumea avea să aibă de mâncare atât încât să-și permită să țină câini cu pedigree, că avea să-și poată permite lucruri care să depășească necesarul, că în locul guvernantei abolite avea să apară profesorul de limbi străine, meditatorul. Eu una trebuie să spun că nu-mi puteam imagina aceste lucruri. Imaginația omului, deși fără limite, psihologic vorbind, este limitată istoric. Omul se lasă copleșit de moment. Foarte explicabil, într-o viață limitată în timp, gândul la limite este permanent. Privim, deci, acea față pe care viața ne-o prezintă la un moment dat. Iar tu, tu îmi prezinți fețele pe care ți le-a arătat viața la anumite momente cu acele ființe care făceau parte din ele. Să știi că nu l-am uitat pe Mario Sidalgo. Pentru mine, până la Mario Sidalgo, Ovrei era. Cine mai era? Ovrei erau și Berta, Sandu și Marcel Haimovici. De la etajul 1 din casa noastră din Cercului, Sandu făcuse liceul comercial și apoi preluase prăvălia lui Taicăsu. Șepci pălării umbrele și uniforme școlare de peșelari, berta învățase la Notre-Dame. Apoi se apucase de meseria maicăsii, pălării, bascuri, corsete, într-o prăvălioară cochetă, ușă nușă cu prăvălia lui Sandu. Bătrânii Haimovici, părinții lui Sandu, se aveau bine cu toți vecinii de prăvălie, dar mai ales cu Hershcovici, părinții Bertei, cu care erau în vizită cu care petreceau sărbătorile, cu care mergeau la iarbă verde. Haimovicii simțindu-se foarte onorați de prietenia familiei Hershcovici, fiindcă Madame Hershcovici era o că spaniolă dintr-un neam nobil, silită de lipsa de zestre să se mezalieze cu Hershcovici, evreu-galițian. Degeaba te uiți tu așa, pavele, habar n-ai ce înseamnă asta. Asta ar veni cum pe vremuri o fată de grof, o grofiță, ar fi luat un moroșan de-al vostru. Amândouă familiile nu treau în secret speranța că ajunși mari copiii, Sandu și Berta cu numele ei adevărat Adalberta, să se placă. Ceea ce, întâmplându-se, Sandu și Berta se căsătoriseră foarte tineri și l-aduseseră pe lume pe Marcel. Sandu și Bertha alcătuiau cuplul tip al evreilor de mijloc. El blonduț, grăsuliu, cu turul cam în vine, simpatic și binevoitor, cu geanta plină de bancuri, cum zicea mama. Cu talent de a face bani din piatră seacă, devotat familiei, ca orice adevărat soț evreu. Există și alții care nu sunt adevărați? Cum să nu? Eu nu credeam până la Cora Breck, colega mea de laborator pe care o bătea bărbatul. Iar când s-au despărțit, i-a oprit nu numai toate lucrurile zestre de la părinții ei, dar și rochiile, și pantofii, și ciorapii. Și ca să plătească pensia alimentară a copilului, de trei ori a trebuit să-l dea în judecată. Bun băiat, grija lui Sandru era să știe pe berta mulțumită. berta ce ai mai vrea tu? Era întrebarea pe care nu obosea să-i pună de câteva ori pe zi. Mamă, cred că ați fi cazul să mergi din nou la coafor. Lasă că spăl eu vasele ca să nu strici unghiile. Să ne interesăm de o broșă, că pe asta prea ai purtat-o. Să nu-ți închipui că broșa pe care prea o purtase era vreuna de la tinichigerie, cum zice fie mea amare. Era măcar cu câteva briențele. Berta era aproape cu un cap mai înaltă decât Sandu, avea nascârn și destul de borcănat, buze cărnoase și răsfrânte și un fel de gârbiță sub bărbie, ceea ce o făcea să pară fără gât moștenire din ramura galitiana a familiei, obligându-o să poarte de colteuri căr, încât îi se vedeau tot timpul câte o dantelă fină de la furou sau de la sutienul care adăpostea doi sânge generoși, Avea talia subțire și șoldurile prea sus și prea proeminente, picioare frumoase cu o linie tihnită, încălțată în cei mai frumoși șorab și în cei mai frumoși pantofi pe care i-am văzut eu vreodată. Berta umbla totdeauna acascoasă din cutie, coafată, manicurată, masată, fardată, îmbrăcată impecabil, punându-și haina de Astrahan și haina de petigri, în timp ce Ruth umbla în Loden și știnea ținea blânurile la naftalină. Nu le-am furat de la nimeni, am muncit pe ele, spunea Berta mergând Sancho și mângâindu-și hainele cu degetele ei frumoase și pline de inele. În casă, Haimovicii aveau mobile moderne, solide, covoare, persane, argintărie, o natură moartă în sufragerie, un nud dormitor care nu era pictură de gang, o bibliotecă de cel puțin 3.000 de cărți, majoritatea romane, o parte a bibliotecii, poeții și biografiile de mari muzicieni, reprezentau gustul lui Marcel. Argintăria, un covor de rugăciune, de chehan, precum și un superb sfeșnic ritual de argint cu șapte brațe, reprezentau elementele spaniole aduse de puțina zestre a doamnei Hershcović. Singurul element spaniol moștenit de Berta în propria făptură erau ochii aproape negri, plini de visarea unui întreg orient feminin, al cărui singur element de exprimare, mii de ani, fusese doar privirea. În schimb, Marcel părea ieșit doar din ramura spaniolă a familiei, semănaleit cu bunica sa, doamna în înalt, subțire, cu o figură prelungă, distinsă și distantă, un portret ieșit din penelul lui El Greco. De mic îi plăcuse să cânte la pian, la sugestia bunicii spanii. De la început, Marcel a pe etape cei mai buni profesori de pian din București. Era momentul ca din neamuri și neamuri de negustori să răsară un intelectual și anume un mare artist, Marcel Haimovici, pianistul american. El e chiar el, așa cum în fața lui Sandu nimic nu era prea bun și prea frumos pentru Berta, și așa cum Berta nu făcea decât ce știa că îi place lui Sandu, așa nu știau amândoi ce să facă pentru copil ca să aibă fericire, liniște și ca să poată studia în timpul cât exerciționau. Să marcel la pian nimeni nu sufla în casă. Știți cum e la noi fetelor, ne spunea într-o zi. Bertha. Fetele fiind Marilena, mama și cu mine. Știți cum e la noi? O familie are să zicem, cu mic cu mare, 20 de inși. Ăștia muncesc din zori și până în noapte, care cu un mic gheșeft, care cu o mică negustorie, care cu o mică slujbă, păcălesc, sunt păcăliți, umblă prost îmbrăcați, își iau de la gură și pentru ce? Pentru ca unul dintre noi, ce-a dat mai bun neamul lor, să poată să gândească fără griși și să se facă. Rabin. Sandu și Berta n-aveau nevoie să-și ia de la gură pentru ca Marcel să ajungă dar pentru asta munceau din lor și până noapte și, dacă ar fi fost nevoie, ar fi muncit și noaptea și ar fi luat de la gură, ar fi mers în zdrențe. Ei care puneau atâta preț pe haine cap un element social esențial, numai ca băiatul lor să ajungă ce credeau că merită, să ajungă și mai ales ce își puseseră ei în gând să-l facă să ajungă. Evlavia lor, mici negustori din neam în neam, oameni atât de legați de sfera materială, evlavia lor față de de talent, acest element de sublimare spirituală, era impresionantă. Desăvârșirea intelectuală a lui Marcel era scopul vieții lor. Mama îi dădea lecții de engleză, de franceză, de latină și de greacă, ultimele două, pentru că mama le spusese că un învățământ cu adevărat umanist, cel puțin de tip european, nu putea ignora sursele culturii europene. La câteva zile, după ce ne mutasem din cercului, mama s-a oprit din bătut la mașină ca să audă mai bine sunetele unei poloneze de Chopin, care a ajungeau în surdină de undeva de pe aproape. Ce frumos cântă. A doua zi, întorcându-se de la slujbă, mama s-a întâlnit pe scară cu Berta și cu Sandu. Bună ziua, a zis mama. Doamnă, la dumneavoastră în casă se cântă la pian? I s-a adresat ea Bertei. Va deranja cumva? întrebă Berta îngrijorată. Oh, nu, Vă aș ruga un singur lucru. Cât mai e cald, când cântă cine cântă, să lase fereastra deschisă să auzim și noi, eu și cu fetița mea. Chipul soților Haimovici s-a luminat și noi am fost adoptate din clipa aceea. Cineva care prețuia ce făcea Marcel nu putea fi decât om sensibil și cu educații, ceea ce impresionase de asemenea profund în favoarea noastră pe Sandu și pe berta cuplu care, ca întreaga lor rasă minoritară și împrăștiată în toate colțurile lumii, punea preț pe celula inițială a solidarității. Familia Era faptul considerat pe drept o mare nefericire, că mama era văduvă cu un copil. Mamă, de ce crezi tu că ne simpatizează pe noi atât de mult berta și cu Sandu? Pentru că sunt rasă veche care se pricepe la calitate. Din câteva vorbe știu să cântărească omul și să-ți spună câte parale face. Ei știu să prețuiască plăcerile materiale și comoditățile vieții la fel de bine ca și plăcerile spirituale. Apreciază o masă bună oferită de cineva, dar și mai mult conversația unui om, înțelegând prin asta ceea ce vorba reușește să redea din mintea și din sufletul unui om. La paritate de condiție social-materială, evreul trăiește, știe să trăiască mai bine decât românul. În casa unui negustor român, n-ai să vezi bibliotecă, dar Sandu și Berta au bibliotecă. Iar Berta se uită măcar odată pe zin la Rus ca să afle tot ce nu știe. Mama era consultantul științific permanent al Bertei. Nimic nu făcea, nimic nu cumpăra Berta fără să o întrebe pe mama. Așa a ajuns casa Bertei plină de cele mai frumoase mobile stil, de cele mai orientale covoare, caseta ei de bijuterii plină de piese de valoare istorică, pereții plini de Matei Șerban și de alții ca el, care considerați decadenți în anii aceia. Vindeau pe nimic ca să-și țină zilele. La toate sărbătorile ne invitau la masă, mândrindu-se cu mama, prietena noastră, care făcea o profundă impresie asupra comunității, până și asupra doamnei Hershcovici. Ea ne făcea pe mama și, scuză-mă că mă laud și pe mine, frumoase și distinse ca niște spaniole, în ajunul câte unui examen, când Marcel făcea ultima repetiție. Mama și cu mine și uneori și cu Marilena îl ascultam, stând în fotolii emoționate alături de Berta, de sandu și de bunica lui spaniol. Berta și Cusandu erau de două ore emoționați, mai întâi fiindcă Marcel cânta, în al doilea rând pentru că așteptau verdictul mamei, care pentru ei era mai important decât ce-ar fi spus tot conservatorul la un loc. Când ne-a cântat odată Marcel Imperialul, ultimul acord se stinsese de mult, iar mama rămăsese nemișcată în fotoliu. Marcel s-a uitat întrebător la ea, iar Berta a întrebat-o neliniștită. Ce zici? Când ai să fii celebru, Marcele, am să mă pot lăuda că am avut prilejul să fiu auditorul tău privat. Eu l-am auzit la el acasă, pe marele Marcel Haimovici. Când era doar Haimovici, Marcel, student la conservator și am știut de atunci că este un mare artist. Mă simt astăzi cum cred că se simțea Ludovic al doilea al Bavariei când se cânta Wagner doar pentru el într-o operă goală. Îți mulțumesc din suflet pentru înălțarea estetică pe care o trăiesc când te ascult să ai parte să faci cât mai mulți oameni fericiți și urara mamei s-a împlinit. Nu este colț al lumii unde lumina acestui talent excepțional să nu fie ajuns. Într-un turneu s-a însurat cu o americancă, o mare cântăreață de negro spiritual. În 60, Sandu și Cuberta s-au dus definitiv la copil. Am un vraf de cărți poștale ilustrate pe care ni le trimitea și pe care mi le trimite și acum mie Marcel din toată lumea. În culmea gloriei, găsea câteva momente în care să-și aduc aminte de modestele lui auditoare private din cercului, care l-ascultau cu evlavie și cu iubire. Berta și cu Sandu ne scriau scrisori care, pe de o parte, debordau de mândrie pentru succesele lui Marcel, pe de altă parte, se lamentau pe urmele unui trecut modest și pașnic când duseseră o viață cu adevărat tihnită în micul nostru falanster din cercului, între prieteni adevărați. În anul când a murit mama, i-au trimis o invitație și bani de drum la bancă. I-a sosit pașaportul la două săptămâni după moarte. Anul ăsta a murit mai întâi Berta, iar la două luni după ea și Sandu. N-a putut trăi fără ea. 지금까지 뉴스 스토리였습니다. Marcel le-a ridicat un monument superb aici în cimitir, unde ar fi vrut ei de fapt să se odihnească. M-a invitat la concertele lui și la dezvelirea monumentului, în amintirea minunaților mei părinți, Sandu și Berta Haimovici. Apoi ne-am dus la belu, fiindcă a vrut să pună o jerbă de flori la mormântul mamei, în amintirea doctorului Gheorghe Hangan căzut pe front 1907-1942, iar de desubt, Smaranda Hangan 1912-1974, înainte de de a plecat de la mormânt, Marcel și-a trecut degetele peste numele mamei. Smaranda Hangan, cel mai demn și mai exemplar om pe care l-am cunoscut. Ochii lui Cenușii, coborâți din El Greco, petreceau la orizont un șir de nore alburii, ce se mișcau încet ca un convoi de umbre obosite, de atâta umblet prin lume și prin timp. Am ajuns la Mario Sidalgo, de fapt ne-am întors la el. Mario Sidalgo, după cum a înțeles, s-a îndrăgostit de mama de la prima vedere. Veneam fiecare zi, în vastul nostru apartament de 13 metri mansardați, distribuiți în două încăperi, stil Bider, Sicriu, Maier sau Coșciug vorba Marilenei. Atâtea flori câte a văzut într-un an casa din cercului cred că nu văzuse de când era ea pe lume, iar eu atâtea bunătăți sigur, niciodată. Nu pot să primesc atâtea daruri, Mario, îi spunea mama. Pentru mine cea mai mare bucurie este să-ți fac daruri. Mă simt ca și când aș aduce ofrande unui zeu de neînduplecat. Subiectul lor preferat de discuție era cultura, literatură, plastică, muzică. Vorbeau nestingheriți în fața mea a Marilenei a lui nenea Daniel care veneau destul de des pe la noi și care se retră răgeau repede când îl găseau pe Mario, gândindu-se să nu fie inoportun. În conversațiile lor se făceau aluzii la trecutul mai îndepărtat, mai apropiat și la prezent. Fără ca Mario Sidalgo să ne fie povestit viața lui și a familiei lui, cum ți-o povestesc eu ție pe a mea, am înțeles că se căsătorise cu unevastă sa, Rahela, o ființă plină de calități nu numai din plăcere, ci fiindcă această căsătorie reprezentase alianța dintre două familii evreiești de vază. Între familia Sidalgo, vechineam de banchieri spaniol cu un Crengături în toată lumea și familia Bernstein, familie galițiană de veche tradiție intelectuală care dăduse rabini, matematicieni, fizicieni, medici de renume, neam la fel de vestit în ramura galițiană ca neamul Sidalgo, în cea spaniolă. Căsătoriile între ritul Sefard și cel așkenazit erau considerate de spaniol o alianță mai mare chiar decât căsătoriile cu creștinii. Anul căsătoriei lui Mario și a Rahelei fusese un an de răscruce pentru întreaga lor rasă și pentru omenire, anul 1939. Comunitatea pentru exterior și mai ales pentru ea însăși trebuia să se arate unită. Unitatea aceasta avea nevoie nu de vorbe, ci de exemple prin faptă căsătoria tânărului Sidalgo tânăra Bernstein, făcea parte din aceste exemple programatice. Sidalgo, tatăl, Don Enrique, cum îi spunea familia și tot high life-ul om cu simțul situației, se lăsase ușor convins de rabinul Sefard de necesitatea acestei căsătorii. Cel mai greu de convins era dona Clara, soția lui Don Enrique, vestită pentru frumusețea ei, care, spuneau gurile rele, fusese înaintea căsătoriei cu Don Enrique, omagiată de doi regi. După ce ascultase plădoria soțului ei, în favoarea acelei mezalianțe, își pusese evantaiul pe masă și rostise... Pe un ton de amară constatare, în Cehala a ajuns omenirea dacă trebuie să coborâm în Mahala să ne luăm partenerii de viață de dragul unității. Până la urmă, acceptase această căsătorie, neîncetând însă nici o clipă să se poarte ca o regină în exil, deci de nu-i putea ajunge nici cu prăjina la nas. Rahela, fica doctorului și a doctoriței Bernstein, doctoriță ea însăși energică și întreprinzătoare, luase cu nădejde în mână frâul casei și ca orice soție evreică, începuse prin a îndeplini datorii. Față de specie și față de neam. Făcuse la iuțeală două fete, amândouă frumoase, una dun brun diavolesc, părând străină de orice participare a familiei Bernstein, alta având trăsăturile distante, statuare, ale familiei Sidalgo, dar coloritul Bernsteinilor, piele albă, ochi albaștri, păr blond care îi îndulcea aspectul statuar, ducându-te cu gândul mai mult spre pictura impresionistă. Cele două frumoase de nepoate înmuiaseră inima donei Clara, consolându-o de mezalian făcută de unicul ei fiu, dar lăsând-o la fel de împietrită în privința instrumentului mezalianței, norăsa care cei drept nu-și dădea nicio osteneală să-i fie soacrei pe plac și nici chiar propriului lui bărbat, Rahela, avea câteva jaloane în viață, copiii, profesia și mai presus de orice plăcere sâmbăta și duminica nu accepta să și-o petreacă altfel decât la munte sau la vreun tămbălău cu dans, în timp ce Mario ar fi înțeles ca, după la unei săptămâni, momentele de răga să le petreacă în sânul familiei. După ce noutatea amorului conjugal se mai ofilise, Rahela nu se dădea în lături de la aventuri erotice, considerând amorul tinerețe și înnoirea sufletului și a trupului și nefăcând cine știe ce eforturi de discreție pentru acoperirea efectelor acestei etici. Mario se arătase foarte indulgent față de firea ei ținând seamă că deși i se plăcuseră și nu se căsătoriseră împotriva voinței lor niciunul nu l lăsese pe celălalt toată lumea știa că nu are cui să îi reproșeze această căsătorie impusă de o conjunctură istorică numai lui Hitler i-o pot reproșa Este Iho Deputa zisese într-o zi dona Clara excedată de purtările norăsi. deși nu i făcea nicio plăcere să se amestece în vreun fel în menajul lui fiu său într-o zi totuși nu putu să să nu i-atragă atenția foarte pot politicos norăsi, că se cam întrecea cu glumă. Dumneata vorbești, dona Clara, ai uitat de ăia doi în regi? S-au schimbat vremurile. De unde să găsesc eu regi? Acum, dacă m-am măritat și v-am mezaliat, să-mi pun cenușă în cap sau să trec la creștinism și să mă călugăresc? și făcându-i golănește semn de rămas bun cu mâna, Rahela își luase de fapt adio de la soacrăsa care, îndată ce își revenise din șoc, luase hotărârea să nu-și mai vadă Nora în veci de veci spre lipsa totală de regreta acesteia. Tocmai când Mario o anunțase că vrea să divorțeze, considerând că se umpluse paharul, se naționalizaseră și laboratoarele medicale, deci și cel al doctorilor Bernstein, lovitură mult mai grea pentru Rahela decât amenințarea cu divorțul. Primise vestea dată de Mario ca pe cea mai banală știre. Crez că mult în pasă de un de divorț praf mai făcut, ce să spun. Mie e în pasă că ne-au luat ăștia laboratorul. Să știi că eu plec, eu pe un salariu chior nu pot trăi. Mario se mutase la părinții lui, iar Rahela împreună cu părinții ei depuseseră actele de plecare, spunându-i lui Mario că dacă nu i dădea fetele, nu admitea să divorțeze și pe deasupra avea să-i facă niște zile de avea să o roage să-i fetele și să se ducă și la mama dracului, nu mai să scape de ea. Știind o în stare să se țină de cuvânt și în bine și în rău, Mario dăduse consimțământul să ia fetele. Îți lăsem moștenia și partea noastră de construire a socialismului, îi răspunsese Rahela lui Mario la despărțire la aeroport. Când le-am cunoscut noi pe Mario, nevasta și fetele erau plecate de un an. Mario voia să se însoare cu mama și să plecăm din țară, considerând că eram destul de mare ca să înțeleg o discuție de principiu și neavând secrete față de mine. Mama nu s-a spit să vorbească deschis cu Mario despre acest proiect pe care ea de la început îl respinsese. Ce pierzi, Maranda? Mașina de scris, se teamă că dincolo n-ai să poți avea o situație atât de strălucită ca aici, doctor în litere și în filozofie, n-ai să reușești performanța de a găsi un post de dactilografă sau poate n-ai să mai găsești un apartament atât de confortabil ca ăsta din cercului? Părinții, părinții sărmani, firesc e să moară înaintea copiilor. La anii care vor urma, după ce ei n-au să mai fie, nu te gândești, la Sânziana nu te gândești, nu crezi că e preferabil să trăiască într-un loc cu un nivel economic mult mai ridicat decât cel de aici? Pe vieții tăi părinți, în bărăgan unde sunt dislocați, ei putea ajuta mai mult de acolo decât îi ai de aici. Eu să știi că mă fac foarte să-i scot și pe ei, dacă vrei. la ultima Fraza a lui Mario m-a izbucnit în râs ce copil ești, Mario, țăran român emigrant. Mă gândesc ce ochi ar holba amândoi săraci când ar auzi așa ceva. Transilvanenii emigrau doar de răul împăratului și toți cu gând să se întoarcă așa cum au și făcut cei mai mulți. Pe la noi, unde nu era și persecuție națională, oamenii n-au plecat degeaba, au stat în bordeie cu bășică de porc în loc de geam, dar n-au plecat. Au venit fanarioții, simbriași oarecare a altei porți, care la noi erau toți principi și se trăgeau direct din împărații Bizantini. Și din coapsa lui Jupiter. Și blând și bun iubitor de popor străini și puși pe căpătuială. Numai sufletul îl mai lăsau în român. Și s-au mai găjenit oamenii, s-au mai răsculat, dar n-au plecat. Țăranul e legat de pământ. Pe ei, de ce nu-i întreb ce cred? Nu vreau să-și reproșeze că pentru ei refu să fiu iar femeie măritată cu cruce de voinic la casă, cum zicem noi. De câte ori m-ar vedea, ar spune oftând, de dragul nostru n-ai plecat cu domnul care te-a cerut și ruginești pe lângă noi în loc să fi fost cu coană. Nu le spun fiindcă sunt și așa destul de amăruți ca să mai aibă și un motiv de autonvinire. Pentru ei, dacă aș pleca, aș fi ca și moartă. Îți repet, că mai mult ajuta de acolo decât de aici. Material așa e. Dar ei au nevoie de mine aici. Pentru ei altă durere mai mare decât să mă știe că vreau să plec n-ar fi. Mario, e foarte greu să-ți închipui ce înseamnă locul pentru omul care o viață și tot neamul lui cel a dormit nu s-a uitat decât pe cer și în pământ. Cine n-a dat cu sapa în brazdă nu poate înțelege. Dacă ai rămâne aici, m-aș mărita cu tine, deși părinții tăi ar considera că face o mezalianță mai gravă chiar decât prima. Uiți cum ți-a spus mama ta când pusese și ochii mai demult pe o prințesă Brâncoveanu? Când Dumnezeu te-a binecuvântat să faci parte din neamul ales, n-ai voie să ne socotești darul său neprețuit și să te amesteci. La noi, un proverb zice să-ți iei petic din gunoiul tău. Părinții mei, țărani care abia știu să scrie și să citească, s-ar bucura să mă mărit cu cineva de prin partea locului nostru, cu om cunoscut, însă, n-ar avea nimic împotrivă să mă mărit cu tine. Ei nu au idei nici de rasă, nici de clasă, deși sunt declarați elemente primeșdioase și ținuți în rezervație. Consideră că tot ce se întâmplă face parte din soarta lor. Mi-aduc aminte o convorbire a lui Molro cu doi deținuți într-un lagăr de concentrare, ei fiind printre cei câțiva supraviețuitori din lagărul acela. Unul era preot. Molro îl întreabă ce concluzii trage despre om, el care a vegheat atâția oameni pe patul morții, care a ascultat atâtea spovedanii. Nia Pa de grand om, răspunse preotul, o frază scurtă și simplă care înfățișează omul la adevăratele lui dimensiuni, frază care exprimă starea întregii umanități, imperfecțiune. Pe al doilea, mulro îl întreabă care a fost secretul lor, al celor câțiva supraviețuitori de a scăpat cu viață din lagărul acela, mai crânce decât toate celelalte. Secretul? Secretul de a fi considerat lagărul parte a destinului nostru. Cine avea permanent sentimentul revoltei față de nedreptatea care ni se făcea și nu accepta această nedreptate ca făcând parte din destinul său individual, a murit. Bine, dar ăsta e un defetism curat, a zis Mario. Așa crezi? Nu e defetism. E psihologia omului care, neavând de ales, se încăpățânează totuși să trăiască. Smaranda, pe măsură ce stau de vorbă cu tine, îmi dau seama de implicațiile ancestrale din Miorița, acest rezumat al psihologiei românului, resemnarea în fața destinului. Când am citit prima oară Miorița, m-a cuprins un sentiment de revoltă, deși avertizat de complotul celor doi baci, baciul moldovean așteaptă cu mâinile încrucișate să fie omorât și nu găsește altceva mai bun decât să-și facă un testament de o mare frumusețe, cosmic, dar expresia neputinței, a abuliei pe plan logic. Pe plan logic, cei doi baci criminali sunt materializarea destinului. Baciul acela, Abulic, își dă seama că are de a face cu o forță mult deasupra puterilor lui. Forță pe care o privește cu totală detașare și cu melancolică resemnare. El este descendentul unui lung șir de stoici. Marcus Aurelius ar fi făcut la fel ca baciul nostru. Baciul Ucis este descendentul acelor daci care înfrânți de romani, destinul, renunță la viață. Au orgoliu de a sfida destinul, un orgoliu care oricând poate fi considerat de fetism. Azi, când cel mai bine e să fii copil găsit și chiar popor găsit, suntem prezentați în manualele de istorie ca un fel de hibrid ieșit din tot felul de siluiri succesive. Acest episod esențial din istoria noastră, impactul daci romani, e repede expediat trăim sub semnul internaționalismului proletar, pe care originea popoarelor n-are de ce să-l destrame. O viață am fost siliți de împrejurări să probăm cu documente cine suntem, de unde ne tragem și că nu eram de pripas în această țară. Latiniștii și au încheiat știința și existența acestei demonstrații. Azi ea nu mai are nicio importanță sau mai bine zis nu i se mai dă nicio importanță. S-ar putea să vină o vreme când să n avem destule mâini cu care să fim silți să dezgropăm ea un trecut demonstrator al originii noastre. Viitorul este imprevizibil, așa că totul se poate. A început și trecutul să fie imprevizibil. Totuși, prezentul este un reper care nu poate fi ignorat în numele acestui reper. Vreau să plecăm. Mario cunosc perfect acest reper. Dacă aș pleca pe bună dreptate, s-ar putea spune că nu pierd nimic. Mașina de scris, emblema unei cariere curmate, o casă în care nu se poate spune că trăim, ci că murim, un trai mult spus modest. Prietena mea, Berta Haimovici, avea o vorbă. La noi, zicea Berta, o familie de 20 de inși robotește care cu mic gheșeft, care cu mică negustorie, care cu mică slujbă. 20 de inși robotez pentru ca unul din neamul nostru să poată gândi fără griji și să se facă rabin. Ai să întreb ce legătură are rabinul cu mine? Eu sunt rabinul unui neam, de țărani care de 2000 de ani au tras la plug ca eu să gândesc. Nu mai sunt profesoară, sunt actilografă, am fost dată afară din casă și mutată într-un sicriu aerian. Părinților, numai sufletul li s-a mai dat, dar în ciuda tuturor acestor avataruri, eu gândesc. Știu că pentru o glumă pe care o spui sau pe care o ascult și o miți să o relatezi, unde trebuie poți înfunda ani mulți pușcăria. Știu că în pușcării sunt oameni de 90 de ani, fiindcă au fost acum 50 de ani miniștri, criteriul fiind monitoarele oficiale despuiate alfabetic pe ultimii 50 de ani. Știu că cea mai privilegiată stare a momentului este să fii mort și mort de mult, ca să nu mai poți fi dezgropat. Știu și ce mănânc și ce beau și ce vorbesc și ce tac, dar gândesc. Neamul meu, prin mine, a ajuns să vorbească. Aici a ajuns să gândească. Aici trebuie să gândească. Cu ce știu și cu ce pot, știu că în altă parte aș putea fi din nou profesoară. Știu de asemenea că viața mea e prea scurtă și prea împovărată ca eu să mai apuc să-mi câștig pâinea altfel decât bătând la mașină. Hai să mă întreb ce aștept și ce sper. Eu nici n-aștept, nici nu sper să vină americanii. Sper doar să ne vindecăm de bolile copilăriei. Și în vremea asta am să gândesc, din neamul de clăcaș ai lui Dorobanțu, ajunseseră trei înși să gândească frații mei și cu mine. Ei nu mai sunt. Am rămas doar eu, rod a 2000 de ani de tras cu plugul. Ca să schimbăm acum, întâia oară, Sapan Condei și Brazdan Călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani cum zice un poet, pus la index astăzi pentru citirea căruia au fost dați afară studenți din facultate. Poezia putrefacției și putrefacția poeziei. Orice epocă de mari transformări aduce la început cu sine fenomenul negării, dar nimic nu e veșnic pe lume. Iar mai schimbător decât sufletul omului, decât concepțiile sale și decât vremea, nu e nimic.